Цюбинський. Чому б не залишити йому тільки це значення, а в інших випадках послугувати з словами «пощастити», «поталанити». Дивись, як йому «пощастило», «поталанило», купив один квиток і виграв «ниву». «Повстати», «повставати» і «постати», «поставати». Дехто не розрізняє схожих слів «повстати» і «постати». Через те каже «От тоді передо мною повстала проблема, як мені жити в такому становищі далі». Слова «повставати», «повстати» означають підніматися, піднятися, вставати, встати відразу кільком людям. «Повставали за столу, подякували хазяїнові». Панас мирний, пробуджуватися, пробудитися до активних дій. Учиняти, учинити заколот повстання, діяти, подіяти вороже до когось. І соромно мені вам зізнаватися, що повстав я проти шлюбу. Яновський. Слова «постати», «поставати» означають Виникнути, виникати, утворитися, утворюватися. Силами ентузіастів-запоріжбудівців постала з руїн теплоелектроцентраль Остап-Вишня. Ні, я покорити її не здолаю. Ту пісню безумну, що стуги постала, Леся Українка. З цього видно, що в першій помилковій фразі треба було сказати «От тоді передо мною постала проблема». Показувати, подавати вигляд, давати взнаки, навзнаки не давати. Через незнання української фразеології дехто механічно переносить в українську мову російські вислови, надаючи їм нібито української зовнішності. А так російські вислови «показувати від», «не показувати віда», перекладають «він показує вигляд», наче все розуміє. Вона і вигляду не подала, що образилася. Проте є давні українські вислови з цим значенням. «Давати взнаки», словник Грінченка. «Навзнаки не давати», словник з редакції Кринського. Отже, треба казати, він дає взнаки, наче все розуміє. Вона й навзнаки не дала, що образилось. Поширювати і розповсюджувати. Є слова «поширювати» і «розповсюджувати» Часто плутають і ставлять їх не там, де слід. І з нового року в нас на 30 прибірників більше поширили журнал «Жовтень». Досвід передовиків став швидко розповсюджуватися по всій області. Дієслово «поширювати» означає збільшувати в обсязі, в масі чи просторі. Хто відкриває прийдешність нашому почуттю, той поширює межі вічності нашої душі. Леся Українка. Аналогічне значення має і зворотна форма цього дієслова поширюватися. Мабуть, ніде доцільна думка, свіжа ініціатива не поширюється з такою блискавичною швидкістю, як на фронті. Гончар. Дієслово розповсюджувати, розповсюджуватися. Означає розподіляти, розподілятися по багатьох місцях чи скрізь, але не суцільною масою, а окремими предметами з маси. Зараз будемо вивчати, як бур'яни розповсюджують своє насіння. Донченко. Ми розповсюдили в нашому селі багато примірників Шевченкового кобзаря з живих уст. Отже, в перших двох фразах треба було написати «На тридцять примірників більше розповсюдили журнал». Досвід передовиків став швидко поширюватись. «Почати, починати і стати».